П'ятеро, не рахуючи твісело. Усі старші обчислювачі, і кожен з них прослужив у вічності не менше як 35 років. Ще півтора місяці тому велика честь снідати в такому товаристві просто ошелешила б Харлана. Йому б відібрало мову перед цими можновладними і відповідальними особами. Вони здалися б йому казковими велетнями. Однак нині вони були його супротивники, і навіть гірше – судді. В нього не було часу для святобливого трепету перед ними. Він мав терміново виробити стратегічний план дій. Вони могли б не знати, що йому все відомо, якщо тільки Фінджі не розповів їм. У день Харлан ще більше був певний, що Фінджі не наважиться зробити з себе посміховисько, привселюдно признавшись, що його образив технік. Харлан вирішив скористатися цією своєю перевагою і зачекати, поки вони зроблять перший крок. Скажуть перше слово, яке означатиме початок бойових дій. Однак члени Ради не поспішали. За своїм скромним сніданком вони мирно розглядали Харлена, немов якийсь цікавий експонат, розпластаний на музейній вітрині з допомогою слабких антигравітаторів. Харлан з учайдушною мужністю почав розглядати кожного із членів Ради. Він знав їх усіх, оскільки це були відомі люди, а крім того, їх часто показували в щомісячних інформаційних стереофільмах. Ці фільми призначалися для обміну досвідом між секторами вічності, і усі вічні, починаючи від спостерігача й вище, зобов'язані були переглядати їх. огест Сенор, лисий як коліно, навіть без брів і вій, найбільше привертав Харлонову увагу. По-перше, через те, що пильний погляд темних очей на цьому безволосому тлі вражав дужче, ніж із стереоекрана. По-друге, Харлен знав про розбіжність у поглядах між Сенором і Твіселом. І нарешті Сенор не тільки розглядав Харлена. Він, мов би, вистрілював одне за одним свої запитання різким голосом. Спочатку це були запитання, на які важко відповісти щось конкретне. Приміром, скажіть, Юначе, чому вас раптом зацікавила первісна історія? Або, що вам дало вивчення первісної історії? Потом він зручніше вмостився в кріслі і кинувши свою тарілку в люк для брудного посуду, сплів перед собою пухкі пальці. Харлан помітив, що й на руках у нього не було волосся. Мене давно вже цікавить одне питання, промовив сенор. Може ви мені допоможете? От і почалось, подумав Харлан. Як що тільки зможу, сер, сказав він у голос. Декотрі з нас тут у вічності, я не хочу сказати, що всі, або навіть більшість, Тут він стрельнув оком на втомлене твісилове обличчя, тим часом, як решта, підсунулися ближче й приготувалися слухати. Але принаймні декотрі з нас цікавляться філософськими аспектами часу. Ви розумієте, що я маю на увазі? Парадокси подорожей у часі, сер. Ну, коли вам більше до вподоби ці мелодраматичні терміни, то хай буде так. Але, звичайно, річ не тільки в парадоксах. Нас цікавлять питання справжньої природи реальності. Збереження маси енергії під час зміни реальності і таке інше. На наші розмірковування про подібні речі впливають знання природи подорожей у часі. А от ваші первісні істоти нічого не знали про такі подорожі. Що вони думали про все це?» З протилежного кінця долину тихий голос твісела. Слово блуддя!» Однак Сенор пропустив повзвуха в'їдливу репліку. «Можете відповісти на моє запитання, техніку?» поцікавився він. За первісної ери люди не замислювалися над подорожами в часі, обчислювачу. Не вірили, що це можливо? Гадаю, що так. Навіть не замислювалися над такою проблемою. Ну, щодо цього, невпевнено промовив Харлон, то мені здається, що деякі припущення зустрічалися в їхній так званій науково-фантастичній літературі. Я не дуже добре обізнаний з нею, але, здається, там не раз повторюється епізод, коли чоловік повертається в минуле, щоб убити свого рідного діда ще в колисці. Чудово, просто чудово, захоплено вигукнув Сенор. Це зрештою фундаментальний парадокс подорожі дорожею часі, якщо вважати реальність незмінною. А, а тепер я наважуся стверджувати, ваші первісні і гадки не мали, що реальність може змінюватися. Я правду кажу? Карлен не поспішав з відповіддю. Він ніяк не міг збагнути, куди гне Сенор. І це непокоїло його.